Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Esteu al plaça de nou, al programa de Castells de Ràdio Mollet. I ara sí que en la segona part entrarem en matèria. Anem a parlar fins a les 9 de la nit del, del concurs, del 25è concurs de Castells que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Tarragona. I abans de, de començar a parlar del concurs volem tenir un, un record per la colla dels castellers de Sussona i els arreplegats de la zona universitària que van perdre ahir en Vidal Ferrer mentre es desplaçava a ajudar a Tarragona el concurs va, va tenir un, un accident de trànsit. Mm -hmm. Sí, sí. I avui uns quants membres de Castells de Mollet han anat a l'enterrament a les 5 de la tarda a Solsona. Mm -hmm. Castellet amb el qual hem compartit plaça aquesta, aquesta mateixa temporada mm -hmm. i a més també tenim eh, membres de, dels del arreplegats a, a la colla per tant ens ha tocat de, ens ha tocat de prop. Mm -hmm. Doncs eh, parlem eh, del com defineixen el gran aparador del món casteller al món. La veritat és que com a efecte mediàtic ha, ha sortit a tot arreu, però bueno, jo també aquest matí comentava amb el, amb el Nofra en el programa del, del matí que sí que dona una imatge, de, dona imatge del món casteller, però és una imatge una mica distorsionada perquè no és el que acostuma a haver-hi en el món casteller en general. no. no. Però com a espectacle, un espectacle magnífic i ahir vam, eh, vam viure emoció, estratègia i fins, eh, fins al final. Ahí i inclús abans d'ahir, eh? Sí, sí, dissabte també van anar... Bueno, de fet, uh -huh. dissabte les tres primeres colles van acabar empatades a punts. Sí, van... Les penalitzacions van, les penalitzacions van, van decidir l'ordre. Doncs, eh, quin, no sé, per, per començar a parlar, quin, quin titular o, o amb què us quedeu cadascú de vosaltres d'aquest concurs? <coughs> bueno, us començo jo amb la igualtat. Jo em quedo amb la igualtat. Mm. Feia molts anys que no veiem concurs en igualat. Sí, és el que ja també comentàvem, no? Fa... Que aquest any hi havia moltes colles eh, que estan en el seu millor moment i, per tant, hi havia un, un concurs... Eh, molt, molt igualat. Fins, bueno, de fet, eh, es va decidir a, a la cinquena ronda. Van ser necessàries les cinc rondes per, per decidir el guanyador. I tu, Àngels, què, què destacaries? Bueno, a l'Àngels hem de felicitar perquè portava la, la camisa de, dels verds i per tant va, va, va guanyar el concurs. <ríe> bueno, amb la colla. Sí, la sí, primera sí, colla en vaig estar. I, I el titular és lluitat fins al final. Va ser de pell de gallina, de... moltes emocions, nervis fins a última hora uh -huh. i molt ben defensat per la Colla Vella. Sí, a més, sí, la, la Colla Vella el que tenia, com que obria rondes de, de castells individuals, era la que va, la que va marcar el pols de, del concurs. Sí, i tot el concurs va anar per davant, gairebé tot el concurs, sí, sí, obligant-nos a, a Vilafranca a anar bueno, lluitant això, lluitant el concurs, felicitar-los des d'aquí. Uh -huh. Tu, Rucen, què destacaries? Bueno, jo no sóc molt de, de concursos i de punts, però em quedo amb els tres castells de, amb els tres tresos de deu mm. que a banda de concurs o no concurs vull dir, com la mateixa diada, es vegin tres tresos de deu i no crec que es torni a veure. Després, si en què parlem dels números en general de que ha donat aquestes, eh, aquest concurs, i tu, quan què et quedes? Jo, eh, com a titular, és eh, concurs de rècords. Se'n batut tots els rècords de, de, de, aguts i para bé. Eh, això de que tu deies, de que no ho tornem a veure, això ho portem dient nosaltres aquí a la ràdio una pila de temps, eh? O sigui, no, no ha passat un concurs que ja estem dient. És molt difícil igualar aquesta, uh -huh. aquestes xifres, i, i, i realment jo, el titular, és això, no? O sigui, concurs dels rècords. Bueno, doncs em diu el Dani que tenim una, una trucada telefònica, mm -hmm. per tant, li donarem pas. Què tal? Bona tarda. Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Són el Lluís Utrilla. Hombre. El cap de pinjas. El cap de pinjas. Bueno, I vicepresidente. acabo d'arribar a casa i sí. bueno, he posat la ràdio i el que volia comentar és felicitar a la nostra colla, castellers i castelleras que van a actuar a, a, a Som Feliu sobretot en el tres persones que van que van tirar fora de plaça, fora de casa. Uh -huh. Que va haver una, una un petit un petit error per per meva, perquè va, va cantar el castell un, un, una contra en veu una agulla. Sí, això que, ja, perquè... això ja, ja ho hem comentat abans. Ah, ja s'ha comentat. Sí, sí. Bueno, pues jo, jo volia, jo volia només comentar-ho i i bueno, felicitat a tothom perquè ho han fet molt bé. Uh -huh. I bueno, a continuar a la mateixa línia que anem bé, a veure si per nostra diada podem assolir bons castells. Que això, és el, això és el que diem, que tenim tres setmanes per, a, per apretar tothom, eh, tant en, en el compromís amb la colla com en, en venir i treballar, treballar, treballar per, per poder fer eh, els millors castells de, de la temporada per diada comentar això. D'acord. Eh, ja que estàs, eh, tu sí. es vols donar un, el teu titular del concurs de, de Castells? El meu titular? Sí, sí. o alguna cosa que, que vulguis sí, destacar. Clar, sí, per, per mi, sobretot felicitar Vilafranca, felicitar a la Vella i sobretot a la jove de Tarragona, que penso que en primer, en primer intent tirar un tres de 10 té molt mèrit. Felicitat, felicitat, perquè va ser un concurs impressionant. Molt bé. Doncs eh, moltes gràcies, Lluís. Adéu. Vinga, adéu-siau. Doncs, eh, com comentàvem, de, a la jornada de diumenge es van veure eh, 25 castells de nou o gamma extra, 12 de gamma extra i 13 castells de nou bàsics, dels quals eh, es, van, eh, es van descarregar dels 13 castells de nou 10, van, 3 van quedar encarregats, i de gamma extra van ser sis descarregats i sis carregats, a part de tres intents mm -hmm. desmuntats i 5 intents. Eh, per primera vegada es veien tres castells de Déu a la mateixa actuació i també la primera vegada que es veuen dos, dues vegades a la Torre de Vuit sense Forra. Jo crec que una de les primeres vegades també, una altra dels rècords que jo crec que ja no sé perquè no tinc números d'avant, però sí que tinc una mica de memòria històrica, eh, que a la primera ronda no va, no va veure cap llenya. No, va, no ni dissabte ni diumenge. Ni dissabte ni a diumenge. La primera ronda van ser dos castells descarregats i amb molta solidesa, no? O sigui, una de les coses màques dels concursos d'aquest concurs que m'agrada és que tots els castells eh, o la majoria dels castells no mmm treballats. O sigui, com a mínim cada cada colla ja tenia claríssim no un castell cosa que cobriria el s'ha provat, no és una cosa que les colles s'hagin provat amb al últim mes, com s'ha fet a vegades i a corre cuita, sinó mmm aquest Castellaassos tan grans com, com la primera ronda dels quatre amb el pilar de, de nou amb el pilar i d'això ja ho han descarregat aquest any aquestes colles mm. això vol dir que tenen molt de treball fent i que no, no van al concurs van al concurs a guanyar perquè són competidors però van amb castells amb, amb seny vale doncs és això que cada colla té. Te jo penso que més o menys totes les colles tenien claríssim el castell de primera i segona ronda i l'estratègia començar a jugar a partir de la tercera més o menys sí, sí, correcte, el que passa és que clar, cada colla mm -hmm. també té la seva estratègia això mateix. No és... mm -hmm. tenim un comentari Facebook de la Maria Lluïsa en ah. David diu... També enviada especial. Enviada especial a Gastelisa Molleta al concurs. Va dir, vaig anar al concurs i em va semblar un espectacle increïble. Diu, el que més em va cridar l'atenció va ser veure com muntaven les pinyes i l'ambient a plaça. El que no em va agradar tant va ser la quantitat de caigudes que va haver-hi, sobretot el diumenge. Diu, com a anècdota, un agent de seguretat, molt preocupat per saber si la gent es fa mal i si cau, va suggerir que tothom deuria portar casc. Tothom. Sí, sí, aquell, aquell home volia... 300 cascos a cada colla. Molt complicat, eh? muntar pinyes amb tants cascos. Doncs, eh, bueno, com dèiem, la Maria Lluísa va estar com a enviada especial. Eh, està fent un àlbum de fotos que penjarem al, al Facebook de, de la colla. Eh, doncs, eh, comentar eh, la, de la jornada de dissabte que hi havia, bueno, a part de, de la Maria Lluïsa i de, i de mi, que estàvem allà com a enviats especials, doncs també va anar un enviat especial de, de la Canalla, que sense, per casualitat va ser, vam triar un i va, va ser la Marina. <laughs> I per tant la, la Marina es va dedicar a parlar amb els, eh, amb els equips de Canalla de, de les colles i podem sentir un petit tall d'una entrevista que va fer amb, amb la cap de Canalla dels psicòs de Vilafranca el dissabte. Tarda. Hola, bona tarda. Com et dius? Tamara González. Quants anys tens? 23. I puges? Sí, soc la responsable de Canalla de Xicots de Vilafranca i, i faig el 4 i el 5 al pis de quarts. Eh, què t'agrada més de la Canalla? Bueno, suposo que la innocència que tenen els nens, no? Són... La Canalla és molt fàcil de, de fer-te amb la Canalla, són sempre molt sincers i, bueno, els nostres en especial són molt macos. I què és el que t'agrada menys? Bueno, poder que a vegades sota valen massa quan s'ajunten 40 50 són una mica traviesos, però bueno, es, pot, es porta bé com a cap de canalla. Què feu entre castell i castell? Doncs mira, avui, per exemple, normalment quan les diades, com que són una mica més curtes, doncs portem jugs, jocs i entre ells doncs, juguen una mica. Avui, com que la diàrea era bastant llarga, doncs hem portat una tele i un DVD, els hem ficat unes pel·is i tenim jocs també perquè juguin entre castell i castell. Gràcies. Doncs eh, una una entrevista feta en aquells quartets que, que hi havia, que cada, cada colla tenia a ser I és veritat que el xicot a Vilafranca van portar una tele i un DVD i es tenien allà tots els asseguts veient la tele. Veient al rei León o la serenita. O... Està bé això de tenir 40, 40, no? 40 nens. Nens. nens. Està eh, bé eh, perquè no? així poden anar un autobús a part. Ah, sí, però bueno, pensa que... En aquestes èpoques bones, nosaltres tenim canalla, eh? Sí, sí. <laughs> Perquè si tu comptes en nens nostres, entre, de més petits a el que considerem encara canalla... Un minibus romplim. Que si bé arribem a la vintena, eh? Que bé arribem a la vintena, eh? No, no arribem... Jo diria que hi arribem. Doncs, eh, destacada la jornada, com deia, que de la jornada de dissabte, els tres primers classificats van fer els mateixos castells i es va decidir la classificació per penalitzacions, primer va quedar els castellers de Sant Cugat, en segona posició van quedar els xicots de Vilafranca i en tercera els Muxi Ganguets d'Igualada, que els tres van descarregar el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de, i la torre de 8 en forra. És una, una cosa curiosa que tothom donava com a favorit als xicots de Vilafranca. Sí, Així, sí, més els xicots... Tota la crònica que hi havia de, de premsa era que els, els xicots eren els favorits a emportar-se al concurs de dissabte. Van, van provar fins a última hora a, de guanyar el concurs fent un, un 5 de 8. Que... Això és part de la penalització que tenen? I, I, i els, hi, els hi va cap. Doncs eh, la penalització de Xicots de Vilafranca va ser per desmuntar un peu i els eh, moixiganguers els hi van penalitzar doble per intentar dues, en dues rondes al mateix castell. Van fer un intent desmuntat de 3 de 8 que després van, van, turen, van descarregar i eh, comentar també l'actuació de la colla més propera geogràficament de les que participaven, que són els Xics de Granollers, que van descarregar 4 de 8, 3 de 8, i intent desmuntat de 2 de 8 en folre. Després en cinquena ronda van descarregar la torre de set I van acabar en la cinquena posició del, del dissabte, en total la, la disseten en general. I que eh, també he de destacar que els nois de la Torre, que van quedar últims de dissabte, es van veure superats per les tres primeres colles del, de, la, de la jornada que es va tenir lloc a, a la seva localitat, a Torre d'Ambarra, que només van fer dos castells. Què va fer? Nois de la Torre? Nois de la Torre va descarregar el 4 de 7, el 3 de 7 i la Torre de 6. I va tenir ah. un intent desmuntat de 4 de 7 amb agulla. La tripleta. Per tant, les tres colles que tenien 4 de 7 amb agulla i 5 de 7 de, van passar per davant. Van passar Eh, I ja passaríem a, a parlar de la jornada de, de diumenge eh, destacar eh, a part de, de què va guanyar Vilafranca per eh, una diferència als 55 punts que separaven descarregar el 3 de Nou Forforra i Agulla del 4 de No Forre i Agulla, perquè la resta de, va ser calcada. I també el que comentàvem que la, la jove de Tarragona va completar el podi descarregant a la primera o sigui, perdó, eh, carregant a la primera el 3 de el 3 de 10 en forra i manilles, eh, que van acompanyar del, del 9 de 8 i del... Eh, a veure... I del 5 de 9 amb forra. 5 de 9 amb forra. 5 de 9 amb folre, <coughs> que ja portaven on, 11 consecutius descarregats. Una bestiesa, eh? No, i de 9 de 8 també porten uns quants, eh? Sí, sí. Porten 11, però porten uns quants. I... <coughs> Bé, bueno, sí. això és... El... Vaja, 3 games extres descarregats, descarregats en la mateixa actuació, em que també és la primera vegada. Perquè sempre hi han fet el 9 de 8, al 5 de nou i van carregar... Ah, ells, ells. Clar, van fer el 9 de 8, el 5 de nou amb Folra, el 3 de nou en Folra i avui ha descarregat. O sigui, són tres castells de gama d'extra descarregats. És el que encara tampoc, tampoc ho han fet mai, vull dir que, no. vaja... I també destacar la primera aleta d'un castell de nou feta pels saballuts... I aquesta vegada sí, després d'uns de quants intents eh, desmuntats, tampoc gaires, però l'última vegada va ser a la, a la Festa Major, ho van, ho van provar i van desmuntar, doncs ahir ah, van, fer, van fer aleta i la veritat és que van estar ben, ben, ben a punt de, de descarregar aquest 3 de nou. Una colla que no fa gaire... Bueno, no fa sí, gaire. No, no, fa uns anys, però bueno. Fa no. uns anys eh, van veure nosaltres el seu primer... La, primera, la Torre de Set, que la la va primera, ser... Eh... La primera Torre de Set, Fogat que va ser l'inici d'aquesta de... sí, aquest, bona trajectòria que porten allà. Uh -huh. Doncs eh, uh -huh. tenim també més, eh, més talls, no sé si anem posant eh, valoracions de, de, la, de la roda de premsa dels tres caps de colla de les tres primeres eh, classificades. Comencem per eh, la primera valoració que ens fa el Carles Ribas, el cap de colla de la jove de Tarragona l'honor i l'orgull de poder estar salgut aquí, no? Eh, crec que fa molts, molts anys, diria que ben justos, que la, que la Colla Jovena s'assentava en, un, en, un, en una taula de, de tres classificats, no? Llavors, bueno, per la meva part que em toca, eh, res, un, un orgull i, i felicitat a Tarragona i, a, i especialment a la, mea, a la meva colla per tota la sècta i tota plaça. Doncs la, la jove a Tarragona, que va cada tercera, en segona posició va quedar va quedar la, la Colla Vella, que van començar descarregant el 4 de 9 en folra i l'agulla. En segona ronda van carregar aquest 3 de 10 en folra i manilles. En aquell moment es posava per davant de, de Vilafranca. En tercera ronda va carregar la torre de 8 sense folra. I a partir d'aquí, doncs, la quarta ronda va, va saltar, o sigui, va, va, la va deixar passar en un en una estratègia de deixar Vilafranca, com que anem una miqueta per darrere, feu vosaltres, que nosaltres ja veurem, uh -huh. i es va guardar el 4 nou sense folre per cinquena ronda, que ahir no, no uh -huh. s'hi va sortir, el van agafar molt obert i, i al final el, el van baixar. És el segon, no?, 3-10 que carreguen, em sembla, la i després del concurs de l'any 2002... Dos. Dos? Sí. Ah. És el segon que, que carreguen, no? mm ah doncs eh, també podem sentir les primeres valoracions del, del Manel Urbano, el cap de colla de la Vella. Estic content perquè són, hem fet els tres castells que, que volien fer, els tres castells que tenim més ben preparats, el 4 el 9, el que més dificultats havíem tingut, l'últim assaig, i hem tirat doncs, perquè estàm només a 55 punts, estàvem allà, allà, i hem intentat fins a 'últim moment, però hem vist que no, les mides no eren bones i l'hem tirat avall. Doncs eh, i la, la colla que va guanyar Castellers de, de Vilafranca en primera ronda va descarregar el 4 de 9 amb folre i agulla empatant amb, amb la Vella en segona ronda va descarregar aquest 3 de 9 amb folre i agulla eh, en tercera ronda va carregar la torre de 8 sense folre en quarta ronda va fer el 3 de 10 en folre i manilles que només va, només va carregar es va, es va despenjar la canalla i després es va, va arrossegar la resta del, del tronc i eh, cinquena ronda va haver-hi aquella, aquella de que si la, la vella carregava aquest 4 sense folre, 4 de 9 doncs eh, hagués obligat a Vilafranca a, a fer el mateix per, per guanyar o sigui, va estar fin, fins a l'últim fins a l'últim moment Sí, s'havia sí, anunciat el 4 de 9 net però bueno, no va fer falta última hora Mm -hmm. doncs, cert, per si de cas. doncs anem a escoltar el Pere Almirà i el cap de colla de, de Castellers de Vilafranca una mica eh, amb la veu tocada després d'aquestes de, emocions del, del concurs. Bueno, molt content. No? Primer de tot felicitat. No veu, ja veus? M'ha fet cridar molt avui. Primer de a la Jove per, per, per de Tarragona pel primer lloc de deu carregat. I bueno, ara, aviam, eh, jo faig dues versions del concurs, no? Ah... Eh... La versió bona no, és que hem guanyat el 7 consecutiu i el 10 de la colla. I la versió negativa és potser les caigudes, no? No ens esperàvem, em, em caigum més del compte i a, i a ningú ho agrada caure, no? Els castells descarregar i, I m'ha quedat aquella espineta doncs, doncs clavada. A part d'això, doncs, contentíssim amb la victòria. Ens ha fet tu a tinta avui, i que no tinta, la, la vella, fins l'últim moment. Ha sigut un concurs que, que han lluitat fins l'última hora, que d'aquests que fan afició i d'aquests que també valores molt més, no? Bé, doncs eh, aquesta era la valoració del, del cap de colla guanyador. Eh, repassant la classificació en el següent ordre, al quart tenim els xiquets de Tarragona que van, van descarregar el 3 de nou en Forza, van carregar una altra vegada la torre de Nova amb forra i manilles, i van descarregar el 4 a 9. Aquesta colla normalment sempre passa... No? Primer un castell de gama extra, primer el carregues i després eh, després de dos o tres ca carregats, després el, el descarregues, Aquests, no, van, van descarregar el primer intent i, i després l'han provat un parell de vegades més que només han, només han carregat. Sí. Ja, no, és, un, és, un, és un castell límite, la torre. Jo crec que la, sí, la torre de nou ha, hauria de puntuar molt més de la puntua perquè realment és un castell molt complicat. En cinquena posició van quedar els castellers de la Vila de Gràcia, que també hi havia una competició interna entre les tres colles barcelonines, sabíem qui, qui quedava per sobre dels altres, i aquest honor se'l van portar la, els castellers de la Vila de Gràcia, que van descarregar el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, i el 3 de 8 amb agulla. Estan fortíssims. Des de fa, fa dos anys van intentar una cosa que no, que no tenia ni peus ni caps, que era... El 3 de 9, al sí, sí, concurs, ja en, concretament. En dos anys l'hem consolidat, en 3, en 3, en 4, el 3, el 4 i, i, i tota la gama de 8, <coughs> o sigui, realment estan molt forts. En sisena <coughs> posició i segona posició de la ciutat de Barcelona bancada quedar els castellers de Barcelona, en 4 de 8 amb agulla, 4 de 9 amb folre i 3 de 9 amb folre. Aquesta colla no va patir cap eh, problema. Eh, van anar a fer la seva i van dir... Suposo que ja han tingut bastant i... I ja sabíem que perfectament... perquè sembla que actuaven a sobre, a sobre després de Sants, ens sembla, eh? Barcelona actuava eh, just abans. De, de, ah, just abans, just Sant, abans de Sants. Sants. Després, perquè Sants em va assopagar... Sants eh, va apostar pel eh, gama extra, per la torre de nou amb folre i manilles, i es, mm. va quedar, es va quedar mintent. I va quedar... No arribava, eh? No... Va quedar vuitena, eh, 3 de nou, el 4 de nou amb folre carregat, i el 5 de vuit. En setena posició va quedar Joves de Valls, que havia quedat en segona posició els darrers dos concursos, que també tenien una aposta arriscada van descarregar el 5 de 9 en Forra, que és un cas que tenen per la mare tradicionalment, i després l'aposta per 4 de 9 sense forra no, no els hi va sortir per, per dues ocasions. El que no entengues és que en quarta ronda tinguessin el 3 de 9 en Folra. Per puntuar. per puntuar. Només sí. havia puntuat un castell. Puntuat ja, un però castell. això vol dir que només portaven el 3-9 i el 4-9 sense full roma castell màxim? Vull no. Dir. No, també havien assajat el de 10 ah, I el 5-9? El passava al 5-9? Si el 5-9 el van descarregar i el 4-9, si, si cau, pot ser... Els demes, que clar, si caigut sí que hagués entès, mira, s'han fet mal, però que els dos van sentar desmuntats. El que no entenc és que a quarta ronda només fessin el 3-9. No bueno, sé. També costa molt aixecar la moral després de, vale. de dues rondes peus, de sí. quatre de nou net. Jo, jo l'únic que entenc és per, per aquest punt, perquè evidentment, després de fer un pel·labor amb el rei, manilles, descarregat, vull dir que, que, ah. que, que, que corda en tenien, no? Però uh -huh. bueno. Sí. Saps què passa? Que també tenen Santa Úrsula, eh? Llavors no sabien va. que no, tal com anava al concurs... Ja, ja no feien res? No, era... Queda per tercera o quarta o, quina, o cinquena, Sí, és el que deien, que bé, per exemple, en cinquena ronda podien haver fet un 4 de 9, que l'haguessin pogut fer, i en lloc de setena haguessin quedat cinquens, però això per ells no, no, no significa res. No, no, no, significa molt més que tenir en Santa Úrsula que després d'aquest, el que diu la... Mm, que de muntar dos peus i tornar a pujar la moral de tot això sí, i a més a més sabien que ja queda despenjat. I a les hores que són, perquè a les 3 de la tarda muntar un altre peu de 4 a net o de 3 a 10 o... És una brutalitat. Quan tens la moral baixa, costa molt. Costa o molt. la Torre de Vuit, no? També la portaven. Torre de també havia assajat, em sembla. Sí. Però, bueno, són castells molt límits. És, eh, és un concurs que comença a les 10, 6, 5 sí. hores després, eh, i a més suposo que la gran majoria de castellers eh, la nit anterior segur que no havien adormit gaire bé amb els nervis de, del que s'havia de fer al dia a Sí, entre el cansanci de les hores, més els nervis de allò de dos peus muntats i tal, bueno. I Aquesta tot... Santa Úrsula d'aquí tres setmanes. Sí, que no val la pena arriscar, no els hi val la pena arriscar les colles de valls ara mateix. Mm. En novena posició van quedar els capgrossos de Mataró, que van descarregar el 4 a 9 amb forra, van només carregar el 3 de 9, eh, van saltar la tercera ronda, en quarta ronda van provar de la torre de 9 en forra i manilles, que eh, va quedar <ríe> en intent. Aquesta és una de les coses que normalment tampoc s'entenen, eh, que causa un 4 a 9 i, i després... Eh dius de tirar naturalment, és perquè no tens cap uh -huh. gent, tota la gent està sencera, estan àmnims, eh, la canalla està bé i al final dius de tirar endavant. No? I també tenim l'anècdota dels Cap capgrossos de Mataró, que en cinquena ronda, eh, com que gairebé no va actuar cap colla, van fer una ro ronda conjunta i només van actuar ells, van per fer la torre de vuit en Forra. Uh -huh. van, és un, un concurs que a la jornada de dissabte van tenir una ronda conjunta de 15 colles actuen a alhora, i el diumenge vam tenir una ronda conjunta amb una colla només. La quinta ronda és normal, eh? això ja passa. Eh? Desena posició van tenir els xiquets de Reus amb un 5 de 8, 3 de 9 en folre i 2 de 8 en folre. Eh, un 100 van ser els castellers de Sabadell amb 2 de 8 en folre, 5 de 8 i 3 de 9 amb folre carregat. I dotzena el diumenge, la única colla de les 12 que no va fer castells de nou que van ser els nens del Vendrell, però van... Eh, tenir com a millor castell el Pilar de sis que van descarregar, acompanyat de 3 de 8 i 2 de 8 en fort. Doncs eh, sona la sintonia, ens hem d'acomiadar, i per tant eh, tornarem a parlar de castells d'aquí a una setmana, aquí al Pla Sànow. Fins llavors, adeu. Adéu.